«Добрий день!» – привітно всміхнулася. «Привіт!» – не відривався від картини. «Правда гарні у нас місця?» «Гарні!» – погодився. «Тільки не у вас, бо ти ж не тутешня, а з Вишнополя. І половинчик більше мій, ніж твій, бо я тут частіше буваю». «Ага, знаєш, що з Вишнополя. Поглянути можна?» – наступала далі Софійка. «Дивись, як хочеш!» «Тітенько, діть насюди!» Проте Сніжану як вітром здуло. Ото От ще страхополох! Картина була як картина. Пейзаж гарний. Контури не чіткі, трохи наче розмазані. Мабуть, фарби розтікаються. І не дуже схожий. Там воно три берези, а на полотні тільки дві. Єдине, що сподобалось, це загадковість. «Казковість картини!» «Так і жди якоїсь мавки чи лісовика!» Про все це Софійка ще розвірилася художникові. Той не знати, чого засміявся. «А інші полотна? Можна якось їх побачити?» Софійка йшла на пролом. «Приходьте нині ввечері зі Сніжаною до моєї хижки. Знаєте, де живу? Подивитесь, коли цікаво». «Справді? А ви будете дома?» «Якщо пообіцяв доведеться бути...» «Дякую! Ми обов'язково навідаємось!» Софійка під кинулась по травах. Раптом зупинилась. А, а, «А звідки... звідки знаєте, що моя тітонька зветься Сніжаною?» м, -м, -м. ти ж сама мені сказала!» «Сама-то й сама! Хоча... наче ж не кликала тітоньку на ім'я!» Певно, забула. Відтоді, як Софійка відшукала за якимось деревом ледь притомну сніжану і повідомила про запрошення пустельника, тітонька не знаходила собі місця. Важко сказати, чи драглювала вона ягоди, чи мила банки. Здається, більше тушилася, панікувала та поринала глибоко у свої думки, забуваючи, що робить. А коли почала вбиратися... Мала в половинчику всього дві сукні і джинси з футболкою. Але як довго все те приміряла, як вагалася. Та хай там що, вони уже на пустельниковім подвір'ї. Останньої миті Сніжана з якогось дива надумала стікати. Але Софійка так вчепилась у її сукню, що довелося здатись. Порвала б. Художник чекав. Запросив гостей у свою скромну келію і вітальню. Почастував чаєм. Розмова не клеїлась, не знали, про що балакати. Тому з полегкістю взялись до картин. Тітоньку Сніжану, мов би, хто підмінив. Над кожним полотном видавала мало не про мову, про переливи світла, поєднання барв, перегуки із Шишкіним та іншу. Найцікавішими були, однак, її власні думки та враження, подекуди смішні й несерйозні, та пустельних слухав їх, з захватом Ніколи не думав, що лікар-травматолог Може дотепно і так тонко Говорити про живопис Похитав головою Ви знаєте, що дітенька лікар-травматолог? Вчепилася до слова Софійка А що, це якась таємниця? Викрутився пейзажист У селі всі одне про одного знають Але ж ви майже не спілкуєтесь із селянами Вела своєї дівчинка Ну? «Щось і до мене доходить!» Паленів, не знати чому. Знову зависла незручна мовчанка. Та Софійка була бойова. «А що то за полотно? в Кутку!» Пустельник завагався, але тітонька Сніжана так благально подивилася на нього і на те полотно, що мусив показувати. «Глянули і обімліли!» Звалена у воду стара верба, густий, наче мохом порослий очерет, дрімливе латаття. І серед усього цього немов свічка, тоненька дівоча постать. Сніжанина постать! А внизу розмашистий напис. Перша зустріч з нею. «Стривайте, а мене?» Аж захлинулась від несправедливості Софійка. Я теж була поруч зі Сніжаною. Чому ж на малюнку немає мене?